Стівен Кінг Куджо В останній день червня Донна Трентон повернулася з центру Касл Рока. Місцеві називали його головною вулицею, та цей майнізм вона, на щастя, поки не засвоїла. Залишивши Теда у літньому таборі, і купивши харчів у супермаркеті «Егвей». Вона впріла і стомилася, і побитий, розписаний по боках вульгарними пустельними пейзажами фургон Стіва Кемпа раптом шалено розлютив її. Гнів закипав у ній весь день. За сніданком Вік розповів їй про поїздку. А коли вона почала протестувати, що не залишиться стедом сама на 10 днів, які можуть перетворитися на два тижні чи бузна скільки ще, Вік детально пояснив, чим їм усе це загрожує. Ситуація вселила в неї страх, а боятися вона не любила. До сьогоднішнього ранку вона думала, що вся ця історія із малиною – це всього лише нехай і злий, але жарт. І навіть уявити собі не могла, які серйозні наслідки може мати цей абсурд. Потім тед почав скиглити, що не хоче їхати в табір, скаржачись, що минулої п'ятниці його штовхнув старший хлопець на ім'я Стенлі Добсон. І тепер він боявся, що Стенлі штовхне його ще раз. Він плакав і чіплявся задонно, коли та висаджувала його біля табору, розташованого на полі американського легіону. І їй довелося один по одному відривати його пальці від своєї блузки. При цьому вона почувала себе нацисткою. «Ти підеш у дитячий табір, я? Я мама. Іноді Тед здавався занадто малим для свого віку і таким вразливим. Хіба не вважається, що діти-одинаки рано дорослішують і є прагматичними? Вимазані шоколадом пальці Теда залишили на блузці відбитки, що нагадували відбитки заляпаних кров'ю долонь, які нерідко показують у низькопробних детективах. І на завершенні картини на зворотному шляху її Пінто почав поводитися якось дивно. Він підстрибував і смикався, наче в нападі якоїсь автомобільної гикавки. Далі справи пішли трохи краще – Однак те, що трапилося раз, могло повторитися вдруге. І і щоб додати завершальний штрих, з'явився Стів Кемп. Тільки без дурниць, пробормотіла вона сама до себе, схопила покупки і вийшла з машини. Вродлива, висока, 29-річна жінка із темним волоссям і сірими очима. Незважаючи на немилосердну спеку, вимазану блузку і прилиплі до сідниць темно-сірі шорти, вона виглядала напрочуд свіжою. Вона швидко піднялася східцями вгору, поритнула терасу і зайшла в будинок. Стів сидів у вітальні в улюбленому кріслі віка, опиваючи пиво із вікових запасів і палячи цигарку, мабуть, власно. Телевізор був увімкнений, і на екрані, вражаючи натуралізмом, змінювали одне одного жахіття лікарні швидкої допомоги. «Її високість принцеса прибули», – мовив Стів із кривою посмішкою, що колись здавалася їй такою чарівною і манливо-небезпечною. «А я вже думав, ти не з'явишся». «Я хочу, щоб ти, сучий сину, звідси забрався», – Відповіла вона безбарним голосом і пішла в кухню, де заходилась розкладати покупки. Вона не могла пригадати, коли востаннє була такою сердитою, настільки що шлунок скрутило в тугий болючий клубок, можливо, під час нескінчених суперечок із матір'ю, одного з тих кошмарів на яву, які тривали, доки вона не поїхала вчитися. Коли Стів підійшов ззаду. Обхопив її засмаглою рукою за відкриту талію. Вона зреагувала, не роздумуючи. Садонула йому ліктем по під груди. Той факт, що він був готовий до удару, не охолодив її гніву. Він серйозно займався тенісом, і її лікоть ніби наштовхнувся на кам'яну стіну, вкриту товстим шаром гуми. Вона обернулася і глянула в його усміхнене бородати обличчя. Донна мала 5 футів 11 дюймів зросту, приблизно 178 см. І коли вона носила підбори, була на дюйм вищою за віка, на 2,5 см. Та стів був за вишки майже 6 футів 5 дюймів, приблизно 193 см. «Ти хіба не почув? Забирайся!» «Але ж чому?» Малюк саме вчиться вишивати бісером пов'язки на стегна, або з лука збиває яблука з голови вихователя, або біс його знає, що вони ще там роблять. Чоловічок, як бджілка, трудиться в офісі саме час найчарівніші фраука Слорока і за поетові лоботрясу і любителю тенісу задзвонити в усі дзвони сексуального віча в усій його повноті і гармонії. «Ти припаркував фургон просто на під'їзній доріжці», – зауважила Донна. «Може краще одразу вивісити на фургоні плакат «Я трахаю Донну Трентон» або щось іще дотепніше». «Щоб припаркуватися там, у мене були дві підстави», – відповів Стів, усе ще посміхаючись. «У мене в кузові дві гардероб. Я нарешті закінчив із ним бавитися». Та я хотів побавитися із тобою, моя Люба. Залиш його на терасі, я сама про все подбаю. Тим часом випишу тобі чек». Усмішка на його обличчі трохи зів'яла. Уперше, відколи вона зайшла, принадлива маска трохи піднялася, і Донна змогла розгледіти людину під нею. І те, що вона бачила, їй зовсім не подобалося. Навіть більше навіювало тривогу. Особливо, коли вона думала про себе поряд із цією людиною. Заради того, щоб залізти в ліжко зі Стівеном Кемпом, вона брехала чоловікові, крутила інтрижку за його спиною. Вона хотіла б зараз відчувати, що приходить до тями після нападу якоїсь страшної лихоманки – або що в ній знов ожила любляча вікова дружина. Та якщо відкинути всю зовнішню шкаралущу, залишився один простий голий факт. Стівен Кемп, доволі відомий поет, мадрівний реставратор і майстер плетіння злози, солідний гравець у теніс і чудовий побідний коханець, виявився падлюкою. Ти серйозно? Поцікавився Стів. А вже ж ніхто не може відшити неперевершеного і чуттєвого Стівана кемпа. Це виглядає як жарт, от тільки я не жартую. А зараз неперевершений і чуттєвий стіва кемпа, ти вивантажуєш гардероб на терасі, забираєш чек і вимітаєшся. «Донно, не розмовляй так зі мною!» Його рука потяглася до її грудей і боляче стиснула. До гніву додався невеликий страх. Та хіба вона весь цей час не була трохи налякана? Хіба страх не був частиною усієї цієї огидної і брудно принадливої гри? Вона відкинула його руку. Надумала до мене чіплятися до дна. Він більше не усміхався. «Ти граєшся з вогнем, чорт забирай!» «Я?» До тебе? Ти сам сюди прийшов. Страх додав їй іще більше злості. Його густа чорна борода сягала аж до вилиць, і їй раптом спало на думку, що хоч вона добре розгледіла його пеніс, навіть тримала у роті, та ніколи як слід не придивлялася до його обличчя. «Ти хочеш сказати?» – вів далі кемп. «Що в тебе була невеличка сверблячка, а тепер вона минула, і я можу забиратися під три чорти, так? А на мої почуття тобі начхати?» «Не дихай на мене!» Вона відштовхнула його і пішла покласти молоко у холодильник. Цього разу він не очікував удару і, втративши рівновагу, поточився назад. Раптом його чоло прорізали зморшки. Обличчям розлився темний рум'янець. Вона бачила його таким на корті за корпусами бричтонської школи, іноді, коли він промазував легку подачу. Їй не раз траплялося спостерігати за його грою, враховуючи і ті дві партії, коли він з легкістю розтрощив її засапаного, крикчучого чоловіка. Поразки їй теж доводилося бачити кілька разів. Коли вона дивилася на його реакцію, їй було не по собі. Куди вона тільки вклипалася? Стів опублікував вірші у кількох десятках малотиражних журналів і випустив книжку «Слідом за заходом сонця» у невеликому видавництві над гаражем, що в Батон Рож. Він закінчив коледж-дрю в Нью-Джерсі, мав чіткі погляди на сучасне мистецтво фільми Енді Воргола і майбутній референдум щодо розвитку умені ядерної енергетики, а подвійну помилку сприймав так само, як Тед звістку, що час у ліжко. Стів підійшов, схопив її за плечі і розвернув обличчям до себе. Пакет із молоком вислизнув у неї з рук на підлогу і розірвався. «Подивись, що ти на Куїв, промовила Донна. «Молодчина! Хороший удар!» «Я не дозволю, щоб мною верховодили!» «Затямила!» «Забирайся!» – завела ладонна. Слина бриснула йому на щоки і чоло. «Як мені ще тебе змусити? Написати табличку тобі тут не раді! Іди, стань даром божим для іншої!» «Дешева сучка-динамістка!» – процідив він, усе ще не випускаючи її руки. Голос був грізний, обличчя спотворене. «І забери комоди з собою, викинь його на смітник!» Вона вирвалась і взяла ганчірку, що висіла над мийкою. Руки тремтіли, шлунок скрутило, починала боліти голова. Вона подумала, що її от-от знудить. Вона стала навколішки і заходилася витергати розлите молоко. «Гадаєш, ти неабияка цяця?» – поцікавився Стів. «Відколи це твоє кицько стало золотою? Тобі ж це подобалося?» – ти кричала і благала ще. «Ти вже в правильний час, чемпіоне, відповіла вона, не зводячи очей. Волосся падало їй на обличчя, і зараз це було саме те, що треба. Не хотілося, щоб він бачив, який блідий і хворий у неї вигляд? Було відчуття, наче її кинули в кошмар. Здавалося, коли б вона в цю мить глянула на себе в дзеркало, то побачила б страхітливу відьму, що звивається по підлозі Вимітайся, Стіве, я не збираюся повторювати ще раз. А якщо ні, що тоді? Зателефонуєш шерифові-банермену і скажеш «Привіт, Джорджа, це дружина містера-бізнесмена. Тип, із яким я трахаюсь, поки чоловіка немає вдома, не хоче йти геть. Чи не могли б ви приїхати і викинути його звідси?» «Так ти скажеш?» Страх став дужчим. До заміща вона працювала у Вестчестерській шкільній бібліотеці. І її особистим кошмаром було попросити дітей нарешті заспокоїтися. Попросити втретє повен голос, при цьому не зриваючись на крик. Вони завжди слухались, принаймні на деякий час до наступного разу. А якби не послухались, це було її нічним кошмаром. А якби вони зовсім перестали слухатися, що тоді... Це питання її лякало. Лякало й те, що завжди доводилося його ставити. Самі собі у нічній темряві. Вона боялася говорити на повний голос і робила це лише у випадках крайньої необхідності. Адже це була та межа, де цивілізація із різким скрипом обривається, і асфальт переходить у болото. Якщо хтось не слухає, коли ти говориш на повен голос, єдиним виходом залишається крик. Тепер було те саме. Єдиним виходом у цій ситуації було сказати, що якщо у стів наблизиться, вона закричить. Та чи зробить вона це? «Іди!» – промовила вона вже не таким високим голосом. «Будь ласка, усе скінчено!» А якщо я вирішу, що нескінченно, якщо я захочу взяти тебе просто тут, у цій клятій молочній калюжі, вона подивилася на нього крізь завісу волосся, обличчя все ще бліде, очі розширені та обведені білими колами, тоді тобі доведеться боротися зі мною в рукопашну. «І якщо в мене буде можливість витримати тобі око або відірвати яйця, я не роздумуватиму». На одну лише мить, доки його обличчя не набрало застиглого виразу, їй здалося на ньому промайнула невпевненість. Він знав, що Донна в хорошій формі і в неї швидка реакція. Він перегравав її в теніс, та для цього доводилося добре чи попітніти». Очі і яйця, мабуть, були в безпеці, однак сліди на обличчі могли залишитися чималі. Питання було в тому, як далеко він хотів зайти. У повітрі кухні витав неприємний липкий запах, якийсь аромат джунглів. І Донна з тривогою зрозуміла, що то суміш його люті і її власного страху, що вструменіло з їхніх пор. «Я заберу комод із собою в майстерню», – сказав Стів. «Чому б тобі не послати по нього свого красунчика-чоловіка? Ми з ним мило побалакаємо про ліжка». Тоді він пішов, по дорозі так рюкнувши дворими тераси, що мало не вибив скло. Через кілька секунд зарвів двигун фургона, спершу у речисто, потім, коли авто рушило, уже рівніше». Зашуміли шини. Донна повільно витирала молоко, час від часу підводячись, щоб виполоскати ганчірку над з із нейржавкої сталі. Вона дивилася, як узлив цівками збігає молоко, і вся тремтіла Почасти від залишкового збудження, почасти від полегшення... Загрозу Стіва розповісти все вікові, Донна навряд чи розчула. Вона раз по раз прокручувала в голові низку подій, що призвели до цієї жахливої сцени. Вона щиро вірила, що інтрижка зі Стівом Кемпом сталася майже мимо її волі. Це було ніби прорив підземної каналізаційної труби. Такі труби, які, здавалося, проходять майже під усіма ретельно доглянутими газонами американських родин. Приїжджати до Мену вона не хотіла, і ідея Віка її просто шокувала. Незважаючи на відпустки, а може саме вони й посилили це враження, вона вважала Мен лісовою глушиною, де взимку за мети сягають 20 футів і люди опиняються, практично відрізаним від світу. Думка відвести дитину в таке місце жахала її. Вона змалювала спочатку собі, а потім і Вікові, картини раптових заметілей, що розділяли його в Портленді і її в Касл роко. Їй уявлялося, як під час такої бурі Тед наковтається піголок або попечеться об кухонну плиту, та хто зна що ще... Можливо, це був відчайдушний протест проти переїзду із митушливого, сповненого життя Нью-Йорка. Погляньмо правді у вічі. Все це було не найгіршим. Найдуще дошкуляла думка, що Едворкс прогорить, і вони, підібгавши хвости, приповзуть назад. Цього не трапилося, тому що Вік і Роджер працювали не покладаючи року. Але це також означало, що вона залишилася сама з дитиною на руках і купою вільного часу. Близьких друзів Донна могла перелічити на пальцях однієї руки, зате була впевнена, що цю дружбу не зруйнує ні вогонь, ні вода. Та вона ніколи не сходилася з людьми швидко і легко. Часом у голову закрадалася думка, чи не подати заяву на підтвердження кваліфікації – Системи освіти Нью-Йорка і Мену були взаємопов'язані. Досить було лише заповнити кілька паперів. Потім зустрітися з суперінтендантом з управління освіти і її внесуть у список позаштатних учителів Каслорока. Та після кількох простих підрахунків на кишеньковому калькуляторі цю безглузду ідею довелося відкинути. Витрати на пальне і няньку для Теда з'їдатимуть більшу частину її щоденного заробітку у 28 доларів. «Я стала ідеальною американською домогосподаркою», – у розпачі думала Донна одного зимового дня, дивлячись, як у вікно тераси закотить дрібний колючий сніг. Сиджу вдома, годую Теда ковбасками і бобами, готую йому тости з сиром і розігріваю консервований суп на обід. Отримую порцію реального життя в Лізе з «Як обертається земля» і Майка з «Молодих і невтомних». В ряди годи ми доріємо під черговий випуск «Колеса фортуни». Вона могла б піти в гості до Джоану Велш, котра мала дочку приблизно Тедового віку, та в її присутності Донні було якось незатишно. Джоанні була на три роки старшою і на десять фунтів важчою. Вона, здавалося, нітрохи цим не переймалася, і казала, що чоловік любить її такою. Життя в Касл Року її цілком влаштовувало. Саме в цей час Лайно почало зворотний шлях трубою. Вона почала нападати на віка через дрібниці, цим виражаючи значно глибші почуття, які було не так легко ідентифікувати і ще важче висловити. Втрата, страх, старіння. Самотність і страх перед нею. Коли чуєш по радіо знайому зі шкільних років пісню і ні з того ні з сього заходишся слізьми. Вона заздрила Вікові за те, що його життя було постійною боротьбою, щоб чогось досягти. Він був мандрівним лицарем із фабільним гербом на щоті. У той час, як вона була тут, від ранку до вечора стедом, утішала, коли він був не в гуморі, вислуховувала його дитяче булькотання, готувала йому обіди та перекуси. Це було життя в окопах. У ньому було забагато чекання і забагато слухання. І весь цей час вона думала, що коли тет підросте, справи підуть краще. Відкриття, що насправді все не так, викликало в неї почуття близьке до жаху. Цього року тричі на тиждень тет був до обіду в садку Джек і Джилл а влітку – п'ять днів у пообідньому дитячому таборі. Коли його не було, Дім шокував порожнечою. Двері голодно роз'являлися без теда, який у них стояв. Сходова клітка з'яяла провалом без теда, який перед денним сном сидів у піжамі на середній сходинці, особинному задумливо розглядаючи книжку із картинками. Двері ставали пащами, сходи горлянкою, а кімнати пастками. Вона мила і так чисту підлогу, дивилася мильні опери. Думала про стіва кемпа, із яким фліртувала ще з минулої осені, коли він приїхав до міста у своєму фургончику із вірчинськими номерами і відкрив невелику майстерню із ремонту та реставрації меблів. Вона ловила себе на тому, що сиділа перед телевізором, не знаючи, що там показують. Думала про те, як його засмага контрастує із білою тенісною формою, або про те, як його зад прошинить на бігу. І нарешті вона дещо зробила, а сьогодні відчула, як шлунок скручується у вузол і побігла до ванної. Долоні притиснуті до рота, очі розширені і застиглі. Ледю стигла. Її знудило від погляду на власне блюватиння. Донна застогнала і її знудило вдруге. Коли шлунок трохи попустило, ноги знову тремтіли, Щось забуваєш, а щось втрачаєш. Вона глянула на себе в дзеркало. Світло флуоресцентної лампи Надавало обличчю різких, непривабливих контурів. Шкіра занадто бліда, очі почервоніли. Волосся збилося довкру голови негарним шоломом. Вона побачила себе такою, якою буде в старості. А найстрашніше, що якби в цю мить Стівке був тут, вона, здається, віддалася б йому, хай би тільки він обіймав її Цілував і говорив, що їй не слід боятися, що час – це міф, а смерть – тільки сон, і що все гаразд. З її горла вирвався звук, пронизливий крик схлип. Такий звук не міг народитися в її грудях. То був крик божевільної. Донна схилила голову і заплакала.